Psalmul 40. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua ce real va izbădi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrășmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Vrășmașii mei m-au grăit de rău zicând, Când va muri și va pieri numele lui. Iar devenea cineva să mă vadă minciun grăia. Inima lui aduna fără de legesie și ieșea afară și grăia. Împreună împotriva mea șupteau toți vrășmașii mei, împotriva mea gândeau de minerele. Cuvânt nelegit spuneau împotriva mea zicând, Nu zaceoare, oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea a ridicat împotriva mea călcăiul. Chiar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrășmașul meu de mine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Amin. Amin.